și, în și pe pământ, tată, și sfânt. La microfon este preotul Valeriu, care vă va aduce, iubiți ascultători, programul I-066 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Inițiala I, care stă în fața numărului curent al fiecărui program, se referă la Evanghelia după Ioan, pe care o studie. Cu ocazia lecțiunii de astăzi ne vom deschide studiul nostru cu versetul 40, pe care vom citi din Evanghelia după Ioan, la capitolul 5. Înainte de aceasta, vreau să vă citesc un episod din viața fratelui Nichifor Marcu. Spune dumnealui, De felul meu, sunt rigid, îngust și deseori îmi vine să mă mir și să râd de îngustimea mea. Odată mergeam bucuros și fericit cu Dumnezeu pe drum. La un moment dat, Duhul îmi spune, Tu ești un mare zgârcit. Cum, Doamne zgârcit? Am început eu să mă apăr. – Patriarhii și profeții tăi au dat zeciuială și nu erau zgârciți, iar eu care dau și eu zeciuială sunt zgârcit? – Da, mi-a spus din nou Duhul, ei au fost robii mei, dar tu ești fiul meu și te-am făcut moștenitor. Eu ți-am dat totul, iar tu mie eu îmi dai cu porția să nu depășească cu nimic zeciuiala. – Da, Doamne, așa este, sunt un mare zgârcit, am spus eu, recunoscându-mi păcatul. – Plin de bucurie am mers mai departe cu Dumnezeu. Intenția Domnului era să mărgească lărgească inima să fiu larg ca și el, casa mea să fie casa lui și a ucenicilor lui, mâncarea mea să fie și a ucenicilor lui și mărginirea să dispară din viața mea. Felul meu un gust a trebuit să-l pun mereu înaintea lui în rugăciune ca el să mă lărgească să mă scoată din mărginirea mea. Altădată el a trebuit să mă lărgească în problema dragostei. Ca pastor a trebuit să fac cuiva o mustrare pentru anumite nedesăvârșit. Dar nu puteam să-i fac observație dacă în adâncul sufletului meu nu ajungeam la milă și dragoste față de persoana respectivă. O săptămână am stăruit în rugăciune pentru problema aceasta. La sfârșitul săptămânii, Domnul mă lărgise. Puteam să vorbesc cu milă și cu dragoste. În felul acesta, în noi se armonizează o viață nouă după echipul și asemănarea lui. Voi fiți dat desăvârșiți, spune cuvântul la Matei 5,48, după cum Tatăl vostru cel Ceresc este desăvârșit. El însuși desăvârșește această lucrare în noi. Admir foarte mult pe cei și adventiști care dau cu regularitate zecială. Și baptiștii au acest obicei, dar nu este așa de încetățenit ca la adventiști. Însă sunt alții care, sub pretextul că nu mai sunt sub lege, nu dau zecială. Și, într-adevăr, noi nu mai suntem sublege. Dar știți ce? Cei mai mulți din aceștia nu mai dau nici 10% ci dau mai puțin sau unii nu dau deloc. Întrebarea este, dacă nu mai ești sub lege, atunci înseamnă că ești sub har. Și sub har, cât ți-a dat ție Domnul Dumnezeu? A ținut pentru el 90% în cer și ție ți-a trimis 10% pe pământ? Domnul Isus Hristos când a venit pe pământ, a venit el numai 10% din el și 90% a rămas în cer? Și în viața lui pământească. Oare Domnul Isus din timpul lui petrecea numai 10% pe pământ și 90% în cer? Iată întrebări care ar trebui să ni le punem toți cei care ne aflăm sub har și pretindem că noi nu mai suntem sub lege și nu dăm 10%. Cât dăm atunci? Doamne Isuse, Tu pentru noi ți-ai dezbrăcat toată slava ta de Dumnezeu și ai venit aici pe pământ și ai luat chip de rob. Tu pentru noi. Ai petrecut nopți întregi în rugăciune, pentru noi ai flămânzit, pentru noi ai însetat, pentru noi ai îndurat chinuri grele. Și toate acestea le-ai făcut din toată inima, te-ai dat tot în întregime nouă, din pricina aceasta că tu te-ai dat tot, Dumnezeu ți-a dat înapoi tot și te-a înălțat ca Fiul al omului mai presus de orice nume care este în ceruri, pe pământ și sub pământ. Binecuvintează, te rugăm, și ascultarea mesajului care ne stă înainte, cu o lumină și înțelegere a tainei, jertfirii de sine, moneda prin care putem cumpăra bucuria și fericirea cerului, începând chiar de aici, de jos, de pe pământ. Amin! Cum pâinea se și. Dacă am avea grijă în viața noastră numai despre cele ce se cuvin Domnului și ne-am pune pe noi la urmă, pe planul al doilea, l-am pune pe El mai întâi, ne-ar fi viața plină de mult mai multă bucurie și mult mai multe lumină. Cuvântul ne spune căutați mai întâi împărăția cerului și neprihănirea Lui și toate, când spune toate, toate aceste lucruri necesare vieții pe pământ vi se vor da. Deci nici nu trebuie să ne gândim la el, nici să umblăm după ele, nici se vor aduce acasă și mai și spune cum, pe deasupra. Dar, din nefericire, suntem ca tânărul acela despre care am citit acum câteva lecții în urmă din Olanda, care atunci când a primit scrisoarea de la tatăl său, în loc să o citească, a zvârlit-o nervos în raniță pentru că nu văzuse cu de bani. Iar la urmă de tot, când era pe patul de moarte și a citit-o, a aflat că această scrisoare conținea mult mai mult decât un simplu cec de bani. Conținea o adresă la care putea să meargă și să-i plătească tot ceea ce datora el pe acolo, să-i plătească drumul înapoi acasă și acasă îl aștepta o moșie întinsă. El săracul umbla după câțiva bănuți, tatălui dăduse mult mai mult decât atât, îl aștepta avere întinsă acasă, dar el a pierdut totul pentru că n-a Citiți scrisoarea, a desconsiderat scrisoarea Tatălui Său. Aceea soartă au toți oamenii și mai ales acei credincioși care nu vor să citească scrisoarea Tatălui Ceresc. Ei umblă mai degrabă să câștige niște dolari nenorociți și trecători aici pe pământ, lasă la o parte cuvântul lui Dumnezeu, lasă la o parte îndemnului cuvântului lui Dumnezeu care spune să caute mai întâi pe el, umblă mai întâi după lucrurile acestea pământești și din nefericire le pierd pe amândouă. Le pierd și pe astea pământești de multe ori și pierd și bucuria cerească. Apropiindu-ne de lecțiunea noastră de astăzi, suntem deci în versetul 40 din Ioan capitolul 5, însă, pentru o întregire a înțelesului versetului 40, am să-l citesc mai întâi versetul 39. Cercetați scripturile pentru că socotiți că în ele aveți viață veșnică, dar tocmai ele mărturisesc despre mine, zice Domnul Isus. Iar versetul de astăzi este... Și nu vreți să veniți la mine ca să aveți viața. Cuvintele acestea sunt adresate de Domnul Iisus iudeilor, care sub pretextul apărării zilei sabatului vroiau să-L omoare pe Domnul Isus, pentru că a săvârșit un bine vindecând pe omul acela pe slăbănogul de 38 de ani de la lacul Betesda. Scopul venirii Domnului Isus pe pământ nu a fost pentru a duce o învățătură, nici pentru a întemeia o religie, nici pentru a întări temeliile lumii existente, ci el a venit ca să aducă viață. De viață ducea lipsă lumea de atunci, viață duce lipsă lumea de astăzi de asemenea. În el era viața și viața era lumina oamenilor. Domnul Iisus venise să aducă viață, evrei aceștia apărau o lege moartă, legea zilei sabatului, pentru că legea aceasta le aducea lor niște câștiguri mărșave și slavă de șartă. Moartea domnește în lume și astăzi. Cu ea se luptă și omul, și dobitoacele, și gângănile de tot felul, și lumea plantelor. Și moartea este copilul păcatului. Prin păcat a venit moartea în lume. Domnul Isus a venit să aducă însă viața. Prin ridicarea păcatului, prin izbăvirea omului de sub puterea păcatului, Viața își reia locul așa cum a așezat-o, cum a rânduit-o Dumnezeu de la început. Deci viața este scopul pentru care a venit Domnul Isus pe pământ, nu să apere niște rânduieli moarte care n-au putut să facă nimic. Rânduiala zilei sabatului despre care vorbeau farisei n-a putut aduce niciun bine nenorocitului de om care zăcea timp de 38 de ani acolo pe malul lacului. Mai mult decât atât. Pe oamenii aceștia nu-i interesau niciodată binele oamenilor, căci dacă i-ar fi interesat binele oamenilor, ar fi văzut atunci că omul acesta nu poate să se ducă singur în lac și ar fi venit măcar lângă el de 38 de ani de când zăcea acolo. S-ar fi îndurat unul dintre apărătorii aceștia, așa zis, ai legii sabatului, ar fi venit lângă el și l-ar fi ajutat să intre în apă. Pe ei însă nu l-au interesat niciodată binele omului, pe ei l-a interesat legea numai atât, cât să le aducă lor un venit. Iată o lege moartă apărată de niște oameni morți în numele intereselor blestemate ale pământului. Domnul Isus chema sufletele la sine pentru ca să le dea viață însă. Aceasta este deosebirea fundamentală între Domnul Isus și toți prorocii dinaintea Lui. Ei dădeau numai legi și învățături, însă nu puteau să dea viață. Aceasta este deosebirea între Domnul Isus și toți filozofii lumii, care dau învățături, dar nu pot să dea viață. Aceasta este deosebirea între Domnul Isus și toți moraliștii lumii, toți întemeiătorii de religii: toți au dat numai învățături, numai sisteme de morală, numai organizații puternice, dar n-au putut să dea viață. Domnul Isus singur este cel care a dat viață. Tocmai de aceasta duce lumea lipsă cel mai mult de viață și tocmai aceasta este ceea ce nimeni și nimic n-a putut să dea. Pe toate căile se trudesc savanții lumii să lungească viața omului, numai să o lungească, însă să o facă veșnică nu pot niciodată. Problema vieții este cea mai principală și cea mai arzătoare. Domnul Isus singur a rezolvat în mod strălucit această problemă, atunci când a biruit moartea pe vecie în dimineața învierii. Pe toți că ți îi cheamă El și astăzi, îi cheamă nu să le dea niște învățături moarte, ci îi cheamă să le dea viață, viață nouă, viață veșnică, viață din El. Cuvintele, poruncile Domnului Iisus poartă în ele coeficientul de putere. Cuvintele Domnului Iisus vin însoțite de puterea de împlinire în viețile noastre. Semnul celui care a venit la Domnul Iisus cu adevărat este că are viață. Nu numai învățătură, are viața lui Hristos. Aceasta este deosebirea între un savant între ale teologiei, deci ale învățăturii numai cu capul, și un urmaș adevărat al lui Hristos. Marele scritor român Caragiale spunea Între o insectă care trăiește o singură zi la umbra unei piramide egiptene și piramida aceea, care este deosebirea cea mai adâncă? Dimensiunile? Densitatea și solidaritatea structurii materiale? Durabilitatea în timp? Desigur, nu. Deosebirea cea mai adâncă între ele este că insecta e vie, iar piramida nu. Deosebirea între un neînsemnat urmaș al lui Hristos și un savant întreare teologiei numai cu capul e că cel din are viața și celălalt nu. Celălalt are numai teoria. Cine nu are viață, nu este al lui Hristos. Lucrul esențial pe care îl găsim în Scriptură este mărturia despre Domnul Isus Hristos în care avem viața și aceasta trebuie să urmărească cercetarea noastră. Aceasta este singurul lucru cu adevărat folositor pe care îl putem lua din Cartea Sfântă. Cine nu primește pe Domnul Iisus ca mântuitor personal prin credință și pocăință, nu poate avea viață. Nu numai să știi vorbi frumos despre scriptură și conținutul ei, ci să ai viața din Isus, viața lui, care nu este ca a celorlalți oameni, ci este o viață cerească. Viață veșnică, viață izbăvită de sub puterea păcatului. Să vorbești despre viață, să cunoști drumul ei. Să știi unde și cum o poți avea, dar să nu o ai, nu te ajută la nimic. Odinioară, iudeii voiau să aibă viață, dar fără Domnul Isus Hristos, fără Mesia. Pe drumul cugetărilor, în timpul cercetărilor, când ajung în sfârșit în locul unde trebuie, ei se opresc în fața Domnului Isus și dau înapoi. Nu vor să primească viața care se afla în el. Renunțând la el, trebuie să renunțe la viața care se află numai în el. Spune Domnul Iisus aici, și nu vreți să veniți la mine ca să aveți viața. Domnul Iisus nu trece peste voința omului, nu-i dă o mântuire cu sila și nu-l duce cu forța în împărăția sa. Domnul Iisus spune de multe ori, dacă voiește cineva să vină după mine, sau dacă însetează cineva să vină la mine și să bea. Deci Domnul Iisus le spune și lor, și nu vreți să veniți la mine. Dumnezeu, spune un scriitor indian, nu-și leagă creațiunea în lanțuri, ci din potrivă, prin neîncetate schimbări, o trezește la viață mereu, mereu nou. Învățătorul creștin din secolul III, Clement Alexandrinul, scria: Ieșiți din lanțuri, voi care vreți! Când vrei cu adevărat ceva, poți! Dacă vrei să vii la Domnul Isus ca să primești viață. Poți să faci lucrul acesta, mai ales că El vrea să te ajute. Omul nu are viața cea nouă din Domnul Isus Hristos pentru că nu vrea îndeajuns de mult să o aibă. O ilustrație hazlie a acestui aspect, arătând scoțând în evidență adevărul că omul nu vrea și de aceea nu are, este următoarea istorioară. Spune că Lenuța și Gheorghiță se iubeau foarte mult unul pe celălalt, Însă părinții Lenuței nu vroiau să o dea. La un moment dat, Gheorghiță se duce și o fură pe Lenuța, o ia în brațe și fuge cu ea prin sat pe ulițele satului ca să o răpească să ducă în satul lui. Tot mergând pe străzi, feata a început să strige. Săr mă mică, săr tătică, că mă fură și mi-e frică! Dar când a văzut că oamenii se apropie de ei, s-a plecat la urechea lui Gheorghiță și spunea Dumă ne nedumă, că eu zic în glumă! Tot așa facem și noi în relațiile noastre cu Dumnezeu. Noi spunem câteodată că da, am vrea, am dori, dar în momentul când Domnul Dumnezeu se apropie de noi să ne dea eliberarea, atunci ne arătăm adevărată fața lucrurilor, noi mai bine dorim să rămânem cu lucrurile pământești decât cu El și rămânem cu ce ne place și cu alegerea noastră. În ziarul scânteia din 6 august din 1978, se poate citi un mic articol intitulat Act de Voință, în care se arată că Englezul Norman, în vârstă de 32 de ani, a reușit o performanță neobișnuită. Având ambele picioare amputate în urma unui accident feroviar petrecut cu 8 ani în urmă, dată de la care se deplasează cu ajutorul protezelor, a reușit totuși să cucerească piscul huscaran din cordelierii peruani înalt de 6787 de metri. Norman este de altfel conducătorul unei expediții britanice compusă din 8 persoane, se efectuează ascensiuni de dificultate în munții din Peru. Încheia citatul. Vedeți ce poate să facă voința. Domnul să spune evreilor aici și nu vreți să veniți la mine ca să aveți viața. Dacă în lucrurile pământești voința feroce poate să aducă atât de multe realizări, cu cât mai mult în cele duhovnicești voința poate să facă foarte mult, pentru că de fapt toată puterea este a Domnului. Ceea ce așteaptă El de la noi este numai să fim sinceri, dar cu adevărat sinceri din toată inima, să îi dăm voie. Și dacă vrem din toată inima, El, care este împlinirea, vine și împlinește totul în viața noastră. Noi trebuie să venim la Domnul Isus ca persoană, nu numai la învățătura Lui. Atunci avem cu adevărat viața. Cine a venit cu adevărat la El se cunoaște după viața pe care o trăiește. A fi creștin înseamnă a trăi prin viața Mântuitorului ferului înseamnă a avea Duhul lui. Apostolul Pavel ne spune, pot totul în Hristos care ne întărește. Deci, în Hristos, dacă venim la El, putem totul, nu există, nu pot. În vocabularul Scripturii, pentru cel care este în Hristos, nu există, nu pot. Un singur nu pot există. Nu pot să mai fac nimic din mine însumi, așa cum a spus și Domnul Iisus Hristos, Fiul nu poate face nimic de la mine sine însuși, atât este tot ceea ce nu poate un credincios care a venit la Domnul Isus Hristos. Cu privire însă la viața, la trăirea vieții creștine, tot cuvântul lui Dumnezeu ne spune, Dumnezeiasca lui Putere ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia. Așa că nu există nimic din cuvântul lui Dumnezeu care să ne fie cerut să împlinim în viețile noastre și să nu putem atâta vreme cât trăim în Hristos, cât predăm Lui toată voința noastră și cu toată seriozitatea, căci El este Cel care aduce și voința și înfăptuirea în viețile noastre, slăvit să-i fie numele Lui. În versetul 41, Domnul Iisus, în discuția continuă discuția cu evrei și le spune, Eu nu umblu după slava care vine de la oameni. Pentru ca să nu umbli după slava care vine de la oameni, trebuie să îndeplinești o condiție principală, și anume, să fi fiul lui Dumnezeu, să fi născut din nou din Dumnezeu, să ai fire natură dumnezeiască. Fără naștere de sus, nu poți să te rupi de Duhul Luciferic, adică de slavă de șartă, pentru că toți urmașii lui Adam, adică toți cei născuți de jos din pământ, au în ei acest Duh. Domnul Isus nu umbla după slava care vine de la oameni, pentru că El era fiul lui Dumnezeu. Și, ca fiu lui Dumnezeu, el nu căuta slavă, ci dădea slavă Tatălui Ceresc. Unul din semnele fiilor lui Dumnezeu este că ei nu caută slavă, ci ei dau slavă lui Dumnezeu. Zicea un credincios de demult, Ava Leontie, în felul următor. Bobița care zace pe pământ putrezește repede, la fel și fapta bună dacă este amestecată cu slava de deșartă. Sfântul gură de Aur scrie limpede în privința aceasta. După cum bogat nu e acela care are nevoie de multe, ci acela care nu are nevoie de nimic, tot așa, slăvit, nu este acela care caută slavă, ci acela care o disprețuiește. Eu nu umblu după slava care vine de la oameni, spune Domnul Isus. În original și în alte traduceri, este tradus în felul următor. Eu nu primesc slava care vine de la oameni. Nu numai că Domnul Iisus nu umbla după slavă care venea de la oameni, dar nici nu o primea când ei voiau să-i dea. Fratele meu, după ce umbli tu, orice interes personal care nu izvorește din voia lui Dumnezeu și care nu duce la împlinirea voiei lui Dumnezeu, poartă în sine sămânța luciferică, denumită slavă deșartă. Cine slujește lui Dumnezeu, zice o veche carte, micșorează zi de zi dorințele sale. Cine umblă să dea slavă lui Dumnezeu cu inimă curată și plină de dragoste, este izbăvit de umblarea după slava șartă și pășește sigur pe calea cea nouă și vie a adevărului mântuitor și sfințitor spre slava și bucuria lui Dumnezeu. În versetul 42, continuând discuția cu ei, Domnul sus le spune dar știu că nu aveți în voi dragoste de Dumnezeu. Domnul Isus a spus aceste cuvinte iudeilor religioși care apărau sabatul și toate rânduielile legii lui Dumnezeu date prin moise. S-ar părea că ei, apărând aceste rânduieli, făceau un lucru de dragoste pentru Dumnezeu. Mântuitorul nostru, însă, care cunoștea adevărata starea inimilor, le-a spus adevărul. Știu că nu aveți în voi dragoste de Dumnezeu. Vedeți? Poți să fii foarte religios și să te avânți într-o lucrare religioasă? Cu toate acestea, s-ar putea să nu iubești pe Dumnezeu, să nu iubești felul său de a fi, să nu primești în tine voia Lui. În cazul acesta, te numeri printre vrăjmașii Lui, Căci toți cei ce nu iubesc felul de a fi al Lui Dumnezeu, luptă împotriva Lui, chiar dacă săvârșesc unele lucruri religioase, după cum și iudei aceștia luptau împotriva Domnului Isus și vroiau să-L omoare. Dumnezeu este așa cum este El, nu cum îl făuresc eu în minte. Dacă m-am întors cu adevărat la El, trebuie să-L primesc așa cum este El și să lepăd în chipuirile mele vechi despre El. Numai în felul acesta pot fi mântuit și născut din nou, numai în felul acesta pot să nu mă număr printre vrăjmașii Lui, numai în felul acesta mă primește El în lucrarea Lui. Iudeii voiau un Dumnezeu al lor național, dar un asemenea Dumnezeu nu există. De aceea ei nu puteau iubi pe Dumnezeul cel adevărat așa cum este El. Știu că nu aveți în voi dragoste de Dumnezeu. Poți să ai râvnă în lucrarea Evangheliei și totuși să nu ai dragoste de Dumnezeu ca ființă și ca fel de a fi al Lui. Dar tu, dragul meu, iubești tu pe Dumnezeu așa cum este El? Ai tu dragoste de felul său de a fi? Ferice de tine dacă poți să răspunzi, da cu gura și cu viața ta. În versetul 43, Domnul Isus continuă în felul următor. Eu am venit în numele Tatălui meu și nu mă primiți. Dacă va veni un altul în numele Lui însuși, pe acela l veți primi. Domnul Isus nu rostea numai cuvinte simple, ci realități puternice. Cuvintele Lui erau adevăr întrupat, lumină vie și putere lucrătoare. Dacă El spunea, eu am venit în numele Tatălui meu? Păi să știți, cuvintele acestea erau fapte de netăgăduit. În ele se vedeau lucrări și roade care arătau pe Dumnezeu și felul Lui de a fi. Arătau sfințenia Lui Dumnezeu, arătau dragostea Lui Dumnezeu, puterea Lui Dumnezeu, adevărul și dumnezeirea Lui. Dacă vine cineva în numele Domnului Isus, dar în viața și în lucrarea pe care o face nu se vede felul de a fi al Lui Dumnezeu, este un mincinos. Cine vine în numele unui împărat pământesc, aduce cu sine lucrarea și puterea împăratului. Eu am venit în numele tatălui meu și nu mă primiți. Dacă va veni un altul în numele lui însuși, pe acel al veți primi. Iudeii de odinioară nu au primit pe Domnul Isus, care venea în numele lui Dumnezeu Tatăl, pentru că el aducea cu sine un nou fel de viață, viața și rânduiala cerului, care nu se potrivea cu viața și rânduiala lor națională, religioasă și morală. Felul lui Dumnezeu de a fi nu era pe placul iudeilor, dar pe placul tău, dragul meu, este? Primești tu pe Domnul Isus așa cum este El trimis de Tatăl Ceresc? Nu în Isus cum vrei tu, ci pe Isus Cel trimis de Tatăl, care aduce o viață nouă în toți cei care îl primesc. Pe acesta trebuie să-L primești și tu. Dacă nu primești pe Domnul Isus așa cum este El, tu rămâi în păcat, în întuneric și în moarte. Ține minte, nu i o sânde mai mare pentru un om decât să respingă adevărul. În starea aceasta nu-l mai poate ajuta nimeni. Cine nu primește adevărul, primește o lucrare de rătăcire care seamănă cu adevărul. Dacă va veni un altul în numele lui însuși, pe acela îl veți primi, spune Domnul Isus. A nu primi pe Domnul Isus așa cum este el, cu felul lui de a fi, înseamnă a primi pe un om sau o grupare de oameni cu felul de a fi a ei. Singur nu poți rămâne. Hristos înseamnă astăzi trupul lui, biserica lui cea una singură. Cea mai de seamă datorie a vieții celui răscumpărat este a avea conștiința trupului lui Hristos. Și trupul lui suntem noi, spune cuvântul lui Dumnezeu. Ești și tu, iubite ascultător, parte din trupul lui Hristos, mădular în marele trup, minunat al Domnului Iisus Hristos, cel spiritual, care este astăzi pe pământ, facă Domnul ca să fie. Și dacă ești, se cunoaște că nu poți trăi decât în trupul lui Hristos, așa cum mădularele mele nu pot exista de sine stătătoare, ci ele ascultă de comanda creierului. Domnul Dumnezeu să facă în așa fel încât toți să ascultăm de comanda creierului, care este capului nostru, care este Hristos și în felul acesta să ne bucurăm de toate fericirea pe care ne-a făgăduit-o aici sub soare și odată în veșnicia fericită. Amin. Cu acest gând minunat anunțăm încheierea programului I-066 dorind ca binecuvântarea lui Dumnezeu să fie și să rămână peste noi. Amin.